Ну що ж, по воєнні часи країна розорена. А що страху натерпілися від отих проклятих бандерівців? Уявляєте, вони не хотіли колгоспів. А мій дід і без колгоспу заможно жив, і вчив тата в гімназії. Не в змозі спокійно слухати пропаганду та агітацію, втрутилася якось Софія. Прикладами зі свого дитинства вирішила не вражати. Перли свиням не розвага. Але жадянська влада дала вам освіту, одразу виклала козирного туза досвідчена, мабуть, в суперечках з бандерівськими вилубками жаба, вирячивши до межі можливого очі. Гадаю, якби мій тато закінчив гімназію, а потім юридичний факультет, як планували дід і прадід, який, до речі, довгі роки був депутатом австрійського парламенту, то й без радянської влади вивчив би і мене, і дітей моїх у тому ж Відні чи Сорбонні. Тільки от ваша радянська влада не дала йому такої можливості. Посадили тата у сороковому». Жаба, що називається, з'їла. Замовка. Дідько її маму знає ту Софію, яка за нею лапа. Просто так ніхто на їхню кафедру не потрапляє. Значить, хтось пропхав. А яка смілива. Тепер колишні бандерівці набрали сили. Ледь що мітинг і ганьба. Нічого, хай потішаться, що начебто їхня влада. А нам своє робить – Тихо, в підпіллі, але наполегливо. Та навіть попри доброю утро день здавався чудовим. На першій парі улюблена група. Саме задоволення працювати з такими студентами. 132 запитання. Все хочуть знати. І такий вдалий день. Хлопчика народили на операції кесаревого розтину, побували... Оперував доцент Зарицький. Софія пам'ятала його ще з п'ятого курсу. Викладав в їхній групі гінекологію. Владислав Валеріанович на прізвисько Влад. Об'єкт пильної уваги двох третин осіб прекрасної статі міста Тернополя і околиць. Колишній капітан інститутської команди КВК і свої тодішні сорок не втратив гостроти язика і близько карих очей. Тому серця студенток легко перетворювалися на м'яку глину в тонких пальцях віртуозного хірурга. І тепер, через багато років, його пальці, такі ж довгі гнучки, виробляли в операційній рані просто чудеса. Здавалося, ткани не розсуваються бідними самі, без тручання гострих інструментів, а потім самі ж без голки з ниткою з'єднуються, залишаючи майже непомітний слід. Білим споменом майнуло десь я вже таке бачила в чиїсь тонкі пальці над операційною раною вже закохувалася забути, забути і не згадувати ніколи. Та часи. Коли можна було просто побожно милуватися на правду витонченою хірургічною технікою доцента Влада, як у душі ніжно зверталася до нього Софія і тепер безповоротно минули. За спиною стоїть група студентів і чекає пояснень. Софія коментувала основні етапи операції, ледве встигаючи за рухами хірурга. П'ять хвилин і немовля заходиться першим вічайдушним криком. Ще двадцять, і рівненькі шви мережать рану матки, якихось тридцять-сорок хвилин, і останній шов накладено на ростин шкіри. Десята. Починається обхід. Благословивши цей чудовий день, який послав їй милу, зовсім невредну заву Мальвіну і влада на додачу, Побігла тягнучи за собою хвіст студентів до хворих. Обхід професора завжди прикра штука, а цариця Марина перетворювала його на суцільний кошмар. Ще з самого ранку санітарки з ганчірками нишпорили по всіх найнеймовірніших місцях, де могла причаїтися підступна пилюка. Софія гадала, що то тільки у війську старшина білою хустинкою протирає підлогу і потім вергає громи на голову нещасного –